Ми багато віків боролися за відновлення державності, за незалежність України, Русі. Кілька разів її завойовували і втрачали. І все з нашої вини. З недалекоглядності, неорганізованості, користолюбства тих, хто стояв біля військового та політичного керма країни, а разом з тим – через несвідомість, байдужість до національних інтересів найширших верств населення України, власне тих українців, які не відчули себе українською нацією. Десятиліття незалежності України як держави, що вивело нас на поріг третього тисячоліття і на обшири світових економічних і культурних зв'язків, Відкрило зараз перед українським народом такі обрії, такі можливості для політичного і культурного розвитку, яких ще не було в його історії. І знову ми бачимо брак свідомих, чесних перед Богом і рідним народом роботящих умів, роботящих рук, яким перелоги врать, думать, сіять, не ждать. І посіяне жать. Тарас Шевченко, молитва, 1860. І справді, не ждать, Бо вже стільки згаяно часу і можливостей. Леонід Андрієвський Кінець озвученої книги. Запис здійснено в республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих. Читала Світлана Дмитренко. Звукорежисер Людмила Корчак. Київ, 2009 рік.